Frecvența cititor de proză. Frecvența cititor de proză. anii animei în lume. Uitați străbunicii desprinși din apele marei, Descălecând la degetul cămărzanei, Sau chiar agățați de stâncele chiuzbaiei, Bând aspru borcut din groape și cavnic, Au aprins foc pentru slană la creasta cocoșului, Când pintea i-a slobozit printre neamuri în sate. Bunicii mei s-au născut tăuți. Întăuți de sus. Deasupra Săsarului limpede, unde mrenele etalau argintul, alături de aurul curgător al munților băii spriei. Bunica spăla rufele albe și râul îndrăgostit. Râul îi polea gleznele. Ce vremuri? În vale creștea încet altă baie. Baia cea mare. Băimărean, tata nopta în tăuți. Bunicul căzuse în război, refuzând amputarea. Unchii nu înțelegeau că ardea lui ciuntit, astfel au murit de contrabandă. Iar bunica își ținea Crșman în hotare. Când tata a fugit la limpe de amblidari, mama l-a urmat sfioasă și grea. Ferneziul sub igniș, pe malul firizei străvezii, copilăria mea scăldat o în dâlbă adâncă. Acolo, la masa verde și lacul Bodii, mai sus, m-au alungat gazele de plumb de la Colb. Cu trenuțul din Herja până în dealul crucii, așa mi-am purtat ghiozdanul la școala cea veche din Țintirim. La umbra turnului Ștefan, Trăgeam clopotul cel mare la ora unu. Ce chipuri! Pădurile erau pline de mure, copacii mult mai înalți la izvoare și țibleșul părea mai aproape. Iar gutâiul îl preumblam ca la mine acasă. Aici mi-am găsit muzele însetate, la fântâna lui Pintea. Și plânsam. La locul odihnei. Iar într-o zi Am fugit speriat de fiorul primei iubiri În peșterea hoților Și dealul florilor Cu valea roșie alături Leagând de doruri și fugă în lume ne-au fost. Munții mei și-au curs lacrimile Încălzind același blestem peste șesuri cu gânduri blânde, rostogolind printre ape, mai jos, Lăpușul le-a scăldat în someș uitarea. Până departe, răsăritul să-mi poarte aleanul. Țară de margine, țară de plumb, unde ești? acolo zăpezile sunt calde frunzele munților netede ochiul din prelucă blând sângele aur inima plumb și arama. oamenii stau agățați de spinarea stâncilor materne scormonind zările cu focul din privire domol. Femeile dau zile vieții, iar pruncii viață zilelor dau. Acolo toate săptămânile sunt duminici, hainele sunt de sărbătoare toate, țuica din prună mistreață, slana cărnoasă, pâinea din greu aurit. Munca ei izvor de comoară, Răsplata pe măsura muncii croită. Și nimeni nu moare acolo, Ci doar doarme un pic. Iar ochii văd încă mult timp după aceea, Și râd sau plâng. Cum e vremea? Acolo, cineva ne a îngropat în zăpadă inima Astfel, izvoarele toate calde râuri și doruri petrec printre șesuri Până departe La mine ajung cine umplu golul din piept cu cenușă. Frecvența cititor de proze.